Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Allahumma yassir li amri wa eshrah li sadri wa yulighli lugdami lisani ya faquli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana innak antal alimul hakim. İkinci e, ders 18-inci həccimizi bitirdik. O bu gün inşallah 19-uncu həccəyib menabbas radiyallahu يقمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات إحبذ الله, الله تجده تجاهك إذا سأد فاسأل الله وإذا استعمد فاسأل بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمع على أن يضعوك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك Rusiya-i Əqlam və Cəffətə-s-sühb. Rəvayətini və dal hadisin həsən ə İbn Abbas rəziyallahu anh Ən birinci ham bilik İbn Abbas rəziyallahu anh, ə e, balaca sahabelərdən və İbn Abbas kimi bura həmsinə gedir, Əbə bin Zəbdə gedir, sonra Həsən, Hüseyn rəvayətə gedir. Bu cür sahabelər e, baladı sahabelər sayıldığına, sahələ. onların hədislərinin çoxu demək olar ki, başqa sahabelərdən onlara rəvayət Yəni onlar özləri balaca olduğuna görə yəni çox şey heps eləmədiklərində, həmsə uşaq olduğuna görə onlar gövdüyücə tədriddən hədislərin sonra başlayıblar, başqa sahibələdən rəvayət eləmək. Və ancaq onların özlərin isə rəvayət elədiyi hədislərdə olub. Yəni birbaşa Peyğəmbər səhələn bunların üstündə olduğu, ə, bunların ələ, birbaşa ə, səbəb olduğundan hədislər. Bu hədislərdən biri də bugün İbn Abbas radiyalan hənsir ki, buyurdu ki, mən Peyğəmbər Sal-Sələmin arxasındaydım. Peyğəmbər Sal-Sələmin mənidir ki, ey uşaq, istəyirsən ki, mən sənə sözlər öyrədim. E, Allahı qoruq, Allah da səni qorusun. Allahı qoruq, öz qarşısında görərsən. Əgər deyir, sorusun istəsən Allahdan istə, əgər deyir, sığınsan Allaha sığın. Bilginlə, ki, əgər bütün ümmət e, sənə e, yıxsalaq, sənə bir fayda versinlər, Allah subhanahu wa taala sənə yazdığından başqa heç bir şey fayda verə bilməzlər. Əgər bütün insanlar, bütün e, məxluqatlar yığılsalar sənə illərlər versinlər, Allahın sənə bahş yazdığından başqa heç bir zərrə verə bilməzlər. Artıq dil qələmlər qalb və yazılar quruyub. Bu hədisdə İmam Tirmizi rəva hil və buyurub ki, hədis hasənə səhih hədisdir. İbn Abbas e, peyğəmbər sallalləmin e, demək olar ki, yoldaşının bacısı oğlu Saidin həmçində Ə, əmsu Abbasın oğlu, əmsu oğlu idi. Həmsində, bildiğimiz kimi, bas salı idi. Yəni, daha doğrusu, yoldasının bassoğlu idi. Elə bir, İbn Abbasın xalası, Meymunə Fənzimiz özdəsidir. Ona görə gecə namazlarında və bu hədisə də e, onu göstək ki, o Meymunənin, radiyalarının evində olan yəni, qıssalardandır. Və bu hədis gördüyü işdiyimiz kimi, yəni Peyğambər s.ə.v-in vəhsiyyətlərindən ibarət olan yəni, hədisdir hansı ki, hədsin başqa irubətlərində də var ki, e, Fərin səhələ ki, Allah s.əhələrini qoru, onu qarşısında görmüş olarsan, Allah s.əhələrini çətinliyində tanı ki, e, özün var, varlığı olan vaxtında, varlılığında tanı, yəni var dövlətin çox olan vaxtda Allah s.əhələrini tanı ki, sən də çətinliyə dar günündə olanda Allah s.əhələrini tanısın və bilginlə ki, bir şey sənə toxunmuyub, yan keçibsə, o şey sənə toxunmaz. Əgər bir şey sənə toxunurs o şey səndən toxunmuyub ki etə bilməz. Yəni, təxminən, ləfslər eyni ləfslər və həmisində əlavə olan budur ki, bilgilən ki, hər bir kömək təbirlə yanaşır və hər bir e, beladan qurtuluş da çətinlikdən e, sonra olur. Həqiqdən də hər çətinlikdən sonra və haqqçılığı var. Yəni, təxminən, eyni yaxınlı ləfslərdir. Və qeyd etdiyimiz ki, bu hədis ümumiyyətlə e, Peyğəmbər s.ə.v yəni, vəsiyyətl Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə İbn Abbas radiyalanhaya təfsiyyələr verir. Həmçinin bu hədis Peyğəmbər s.ə.v təvazukarlığını göstərir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v o balaca uşağı, körkoşağı bu cür vəhsiyyətləri verir. Alimlərin, e, Tərəf alimlərinin dili budur ki, onlar deyirlər ki, uşaqları balacalıqdan dinə sövk eləmək lazımdır. Bəzi halda biz deyirik ki, nə o, nə qanır, ona heç nə deməyək, böyüyəndə başa salarsan, Bu səhvdir. Niyə görə səhvdir? Çünki onun e, sənə qədər olan vaxtında, yəni sən ona danışmaq istədiyin vaxtda onun beynində həmən yer boşlu ta ki səndən sonraki o ilə qarşılaşan insana qədər. Yəni elə bir onda boş xanalar var. Sən o nə dedinsə, o bir-bir xanalara gelir. Həyə sən o xanaları boş saxlayırsan ki, yox, hələ balacadır, sonra deyərəm, o sabah kimin qarşısını çıxacaqsa, o nə dedinsə o xanaya həmən məlumatları qeyd edir. Elə bir biranlıq bir kompüter kimi. Aidində hətta kompüterin özünün təzəsində də formatlanır, olur məlumatlar daxil olur. Bəsən hər dəfə onun silib təzələndiyində orada bir şey, orada bu şeylər yaranır. Backup-larla əmrə gəlir. Sonra təzəyəndə format eləyir. İnsan beynində onun kimi. Yəni o nə qədər təmizdirsə, tamamilə o anda ona məlumatları, yəni beyinə doldurmaq lazımdır ki, çünki o halda daha yaxşı qəbul edir uzun da mistər onun yalanmaq çıxdı aydındır bax e, çünki o yataş tərəddəsi e, dolandan da sonra o uşaq da e, məlumatlar da gecə qalver bizim kimi məsəl üçün stinin vaxtında bizə keçiblər Leylinin poemasındandır kimi kimi poemasındır nə qədər quran əzbərləsən görəsən yox çox əzbərləyəmsən amma uşağa balaca uşaqdır ərəb dilini bilməsə də elə bir əzbərlik ver əzbərlik əzbərli. 6 yaşda quranı hiss edir bunlar Ona görə Peyğambə s.sələm də köylüpe uşaqlarla, yəni köylüpe deyəndə bəbədən getmirsə, bəbədən yəni, dərk elə uşaqlarına, ona təmiz deyilər, ayran uşaqla. Yəni o cür uşaqlarla, e, ayran, hər bir məsələnin ayran uşaqlarla e, bu cür rəftar onu göstər, yəni Peyğambə s.sələm e, ümmətin tərbəsinin balacalığından fikirləşir. Ona görə də hər bir valideyn öz uşağı, əkək e, qız uşağı balacalığından başını bağlamağa öyrətməli. Hətta istəməsə də bilir. Çünki onun baladlarlarında o adəti daha tez gördürə bilər. Nəyin ki, onun 19-19 yaşından sonra. Hamsı ki, bizimkilər bəzilərdir yox, indi bağlama, gözlə məktəb qutadır. O məktəb qutadırdan sonra qız artıq, dəkili ki, azadam, azadlığım var, özüm hüququm var, öyle o get-gerə -get nəyə söylüyür? Problemin aydın ayrıdır. Həmçində o uşaq qoydur. Əli oğlan uşağını sən baladlarından dini tərbiyyə verməsən, O surə, hərdə o bayrət çıxıb gələndə, həm öyrətmək istəmədiyin sözlərinin yerinə o gedib başqa-başqa şeylər öyrəmdir. O, o gedib bu mənhət Peyğamber sınav mənhətidir ki, köykoşaqları e, baladarından elək İslam tərbiyyəsini vermək və Peyğamber sınav bu vəziciyyətləri İbn Abbasə verməyinə baxmayaraq o bütün ümmətin tərdilərinə, yəni bütün İslam ümmətində olan insanistlər, kişiliklər qalısına yəni şamil olunur. Və buyurdu ki, mən bir Peyğəmbət sonum arxasındaydım və bu onu göstərir ki, Peyğəmbət salı heç vaxtı özünü e, körp uşaqlardan uzaq tutmuyur. Yəni, bəzilə görsən ki, körp uşağı ilə oynamak istəmir belə, ancaq bu həqiqətlə mərhəmətdən uzaq olan bir şeydir. Çünki Peyğəmbət salı bir gün Həsən Hüseyin qızağını alıb, öfüb oynayırdı. Və bir dənə bələdəli gəldi, sən nəyisən deyir, o gömsən, o qədər bu oynadıram. Bir bunlar məndə 10 dənədir. Yəni demək, 10 dənə uşaqlı. Və film 1-4 ötməmişəm. Pensan baxır məndə ki, əgər Allah sonradı, deyil, sənin gəlbinə rəhmət etsə, mən nə edə bilərəm? Yəni bunu göstərdi ki, o körpələrlə də o oynayıb, onlarla vaxt keçirmək özü də, yəni Allahdan olan bir mərsəmdir. Aydındır? Və həmin bu hədis, həmin ibn onu göstərir ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daimən körpələrlə olur, hətta, eee, balaca də salam verməsi, özünün qulluğuna da, ənəsindən də bir qıssası var, bir neçə qıssası var və bunu göstərir ki, yəni peyğəmbər çox təvazökardır. Yəni təşebbüllü deyildi. Yəni o boyda sən təsvirlə İslam ümmətinin e, böyüyü peyğəmbəri, eee, örnəyi körpü uşaqla nə edir? Dialoq aparır. Yəni təsəvvür edin ki, hansısa böyük, bir dənə böyük, bir dənə dövlət prezidenti danışır. Aydındır və budur. Və Pensalon buyurur ki, güləm, ya yağğulamda, eee, o elə bir oğlan uşağının, eee, şirin, belə şirin dili çalışan yəni, formasıdır. Yəni əzizləmə yaxının e, o formada da ola bilər. Ondan sonra, eee, bir var ailə müraciət olsun Yahova ey uşaq. Bir də var Yaqulun baxdıq, eee, onun daha da özünə e, yaxınlaşdırmaq, isinəşməyə mənasındadır. Yəni demək olmaz ki, peyğəmbər (s.ə.s)in əmsoluna görə ümidlə peyğəmbər (s.ə.s) bu bütün körpələrin olan, yəni dalğancıların yani təkcə özün əmsoluna xas deyildi. Deyir ki, hey mən deyirsənə deyir, eee, bir deyir, söz öyrətdim, söz öyrətdim. Yəni bu da peyğəmbər mənhecinin biridir. Yəni peyğəmbər E, ə bir şey deməmişəm qabaq. Əsas elə bir şeylənm müraciət edərdi ki, insanlar ona e, bütün zehinlərini, hissiyat, yəni beş hissiyat var ki, insanda onu açıb tərk eləsinlər, maraqlanmaq istəsinlər. Hansı bir insana sual verərdi ki, məsələn, siz bilirsinizmi müftiz kimdir? Və ya siz bilirsiniz ki, bulan şey nədir? Bu cür formaları e, artıq həmin insanda ə həmin mə onun gələcək məlumatı dair kelime döndəri bütün hissiyatını yəni yatmış hissiyatını oyatmaq deməkdir. Yəni burada da pensan deyir ki, ə e, mən sənə deyir öyrədin, yəni əvvəlcə nə artıq münaqəsa diqqətli olmağına xəbərdarlıq eləyir. Və buyuru ki, birinci onu buyuru ki, əbədillə yəhvədir. Deyir Allahı qoru ki, Allah da səni qorusun. Yəni əslən insanın Allah subhan təalanın qorumağın heç bir ehtiyacı yoxdur. Burda isə qorumaq mənası Allahın hüquqlarını, Allahın hüdudlarını, Allahın əmrlərini, Allahın qadranlarını qorumaq deməkdir. Yəni, Allah subhantalarının haqlarını qorun. Yəni, Allah subhantalarının hüdudlarında deyəm. Allah subhantalarının əmrlərini yerinə itir, Allah subhantalarının qadranlarında deyəm. Ona görə Peynisəm deyək ki, Ömr r. hükəni həddədir. Yəni, deyək həddində diyanam idi. Yəni Ömər rəziyallahu nə istirə eləsə, ona gələn kiməm Ömər rəziyallahu diqqət düz deyən adam. Tamamilə nəyinə təslim olardı. Bax bu deməkdir. Bir deyəmək bu deməkdir. Yəni görürsən ki, məsəl üçün biri ticarətə məşğul olur, biri başqa işlə məşğul olur və hər bir şeydə gözün işinin, gözündə şeytan müəyyən yollar açmaq istəyir. Tamgəcə tacirsə müəyyən bir ticarət variantından sonra şeytan vəsvəsə gətirir ona başını eğmək, hilə yolu ilə cavab Əslində bir dənə şəriki varsa, yavaş-yavaş normal işləyir, getdi və artı-artı başlayır. Şeytanın vəsvəsələrinə uyğun olaraq nə eləməyə? Orda e, həmin o şərikini hiss eləmədən ona deyə görək ki, düz edir. Başı da o şərikini hiss eləməmiş, yəni hiss eləmədən dolay yollarla biraz bir az şərikindən çox qazanır. Aydınlıqlı doğruluq ittihadında yollar var. Amma buna gəlib deyəndə ki, bu uçu səhvdir, bu belədir, bu, buna hücuz edə bilər, bəən olanda bu artıq o dəlilləri bilib çəkilmələdir, öz həddini bilmələdir. Aydınca, yəni həddin məsələdə. Aydınca görsən ki, dinin mübahisə gedir. İstər təkbirçi ilə, istər yəni, midətçi ilə, istər şübhə ilə fərq yoxdur. Yəni, hər bir halda mübahisə edən vaxtı hər bir müsəlman ayə və hədisin həddində deyilmalıdır. Yəni, ayə hədisin həddi harada onu hədd həd çəkibsə oranı aşmalı deyil. Həmçində dedik ki, Allah spontan <Gülüyor> haqqların qorunmal Yəni haqqların qorunmaq Allah Subhanahu taala Quran və sünnədə, eee, nə əmr edilibsə, nə e, qadağan edilibsə, ondan həddiləndə diyanmaq. Yəni Allah Subhanahu geri əmr eləyirsə, falan əməlləri edin, biz müsəlmanlar vacib əməlləri yəni, yerinə yəni etməliyik. Əgər Allah Subhanahu taala qadağan etsə, falan yerdən, falan günah eləməyi müsəlman artıq həmen həddədini bilməlidir, yəni diyanmalıdır. Və həmçində e, olan da çox əməllər də var. Hansı ki Ən böyük də qormaq, o əməl hansıdır? Namaz. Hansı ki, Allah sınanlayın və qədərə sən deyir ki, salwazı, və deyir namazlarınızı və xüsusən orta namazınızı, yəni qoruyun. Hansı ki, Fiyansan bir həcədə buyurub ki, kim deyir, e, namazını qoruyarsa, o namaz onu qiyamək üçün neynəyər? üçün qoruyar. Yəni, e, Allaha qorumaq, onun əmirlərini qorumaq, onun qadranlarını qorumaq deməkdir. Və həmisində e, qorumaq, o əməllərimizdən, sizə Cəlebə Peygəmbər sallallahu əleyhi kimi insanın başı və onun ətrafında olanlar, bətni və ətrafında olanlar, yəni baş və onun ətrafında olanlar, yəni qulaq, göz, burun, hansı qulağını haramları eşitməkdən, musiqiyə qulaq asmadan, sonra qeybətdən, namusdan qorumal, həmçinin dilini söhvdən, namusdan, yalandan, iftiradan, yalan şadətdən, söyüşdən və elə E, Kükmü sözlər işlətməkdən, ağzı sözlər işlətməkdən qorumalıdır. Və həməsində gözlərinin Allah spontalanın haram elədiyi şeylərdən qorumalıdır. İstəyir zina, istəyir zinaya qalan yollar, istəyir haram üçün olar və həməsində <gülüyor> aydındır. Və həməsində bəhddli boğanın ətrafında olanlar, məsəlçün, insan öz bəhddində daxil olan bütün qidanın, içkinin, hər şeyin e, halalı haramlıqını yəni bilməlidir. Yəni, harada əlinə nə keçir, əşək əlinə keçir, halaldır, əlinə keçir, haramdır, qaydasını tətbiq eləməli deyir. Hansı, bugün bəzi zahirlər halal o şeyi sayırlar ki, nə ki əlinə keçir. Nə ki əlinə keçir, hansı yolu nasıl olmayar, onu halal sayır. Nə ki əlinə keçimsə, onda nə sayır, haram sayır. Ancaq müsəlman isə öz bətinə daxil edir, istər ki, istər də qidanı, deyiləməl, halal haramdan yəni, fikir verməlidir. Və həmçində Peyğəmbər s. Dilinlə, insan öz dili ilə iki əyağının arasında onun övrətini qorumağı yəni əmrəyir. Hancıq insan buyurur ki, kim o ikisi qoruyarsa, Allah onları cənnət nəsb edir. Və həmçində ayədə Allah imanı qorumağı bizə əmrəyirdi ki, hər fədə o əymək imanıcı qoruyun. Orada imanı qorumaq iki şey nədədir. Yəni, iman deyəndə o iman yox, əymən. Orada and məsələsidir. And məsələsində insan iki dür qoruyabilir. Andlarına xilaf ç və həmsinə Allahını fosrar, onun çək qarəsini eməkdir. Və ümumiyyətlə, e, Quran və sünnəyə baxsaq, görək ki, bir çox əməllərin, açıq aşkar birbaşa Quran və sünnənin naslı ilə, yəni cümləsi ilə, həmən şeylərin qorunmasına yeni əmr olunmuşuq. Və bunun müqabilində nədir? Yəni biz, əgər Allaha qorsaq, yəni Allahın həddlərini, vücudlarını, haramlarını, əmrlərində deyansaq, onun hüquqlarını bitsək, şey, onu qorsak, Onun məqamı da o olsun ki, nə verir? Ensəm deyir ki, Allah Subhanahu öz qarşısında görmüş olasan. Və həmçində, eee, dediyimiz kimi Allah Subhanahu özü, yəni insanı qoruyur. Allah Subhanahu tal da insanı qoruyur. İki, e, de, iki mənası var. Allah sana, insanı qorumaq. Birinci insanı dünyada onu bəlalardan qoruyur. Hansı ki, e, hədislərdə də gəlir ki, Allah Subhanahu taala mələkləri var ki, insanları bəlalardan e, qoruyar. Yalnız Allahın qədərində, yəni təhliklərlə, yəni qədərlə baş verərsə, o qədərə görə çəkir. Başqa halda isə Allah Subhanahu mələkləri insanları qoruyur. Bu riwayatsə İbn Abbasdan, sonra e, İbn Məsuddan başqa-başqa səhabil, həmişə sələflərdən də bu riwayatlər gəlib. Və dediyiniz kimi Allah Subhanahu insanın qorunması isə yəni iki cürdür. Birinci Allah Subhanahu o qulnu Yəni, dünyada qoruyar, dünyada isə qoruyar onu həm bəlalardan, yəni dünya bəlalarından onun dünyasını islah eləyər, onun işini, gücünü salamat eləyər, onun evladını, ailəsini e, islah eləyər, onları qoruyar və həmsindən Allah s.a.q. dünyada onu da e, imanını və dinini qoruyar, dinini və imanı qoruyar, hansı ki, onu e, şübhələrdən çəkindirər, şübhələr düşməyə qadağan eləyərdir maniə bu hala düşməsin. Ondan sonra Allah Subhanahu onu e, azmış bidətçilərin yoluna düşməkdən qoruyar. Allah Subhanahu taalları e, xarab əqidəli insanların yoluna düşməmədən qoruyur. Aydındır. Yəni bu da Allah Subhanahu taallanın öz qolunu, yəni qorması deməkdir. Yəni insanın dünyada Allah Subhanahu taallanın əmrlərini, qadağanlarını, hüquqlarını, e, ənvi qadağanlarını e, qoruduğu kimi də Allah s.ə. onun müqavilində də, yəni onun cəzasını onun mislində edər. O, Allah s.ə. qoyan kim o da, Allah s.ə. onu, yəni bu cür bəlalardan həm dünyayı və həmçində e, dünyada e, əqidə azınlıqdan, əqidə yolunu azınmaqdan qoyar və həmçində ahirətdə də Allah s.ə. onu, yəni ahirətin o hallarından qoyar. Hansı ki, hamı bir şey o cür imtihan e, ələfəsində olan o çətinliklər, çox ağır, yəni çətinliklərdir. Və həmisində, e, bunun müqabilində də kəsən insan buyurur ki, həmisində Allahı qorur, Allah spontanən öz, yəni qarşında yəni görərsən. Yəni, qarşında görərsən, yəni e, onu öz qarşında taparsan. Yəni, insan, e, bu da artıq demək olar ki, haradasa ehsan təbəqəsində yaxın olan, yəni bir təbəqədir, bir zirvədir. Yəni, insan Ə e, dünyada o bu də Allah Subhanahu-talanın e, əmrlərini yerinə yetdirməkdən çəkinə ki, e, sanki o hər bir əməlində e, əl uzatdığı anda, ayaq atdığı halda, danışmaq istədiyi halda, görmək istədiyi halda, qulaq istəmək, qulaq istəmək istədiyi halda yalnız yalnız Allah Subhanahu-talanın, yəni rəzasını yəni, onun rəzası olmadığı halda o həmen danışa, qulaq atmaz və həmən mənzərəyə baxmaq, həmən tərəfə getmək, həmən tərəfə uzatmaq. Və bu da Allah Subhanahu taalanın həmən qul üçün vəd elədiyi onun qarşısında, yəni tapmaqla deməkdir. Və sonra peyğəmbər (s.ə.s) İbn Əbasa növbəti vəsiyyətini edir və buyurur ki, idrəsal təsəllilə əgər istəsən, yəni Allah Subhanahu taala istəsə, həmən şey Quran və sünnədə ümmiyyə ilə e, dilənçilik istəmə barəsində, yəni ağır sizdən biriniz evində külünü, ipini götürüb gedib məşədən çör çöpündü odun zəyib gətirib, satıb, onunla dolanmağa yaxşı nəinki kimdən istəmək. Həmçinin təncam bu elədir ki, o cür dilənçilər hansı ki, insanların e, əllərinə baxıb onlardan istəməklə dolananlar, bir qiyamət üçün üzlərinin üzlərində olan elə bir şey yava çor e, dırığının təmir qaşıqların izi olacaq o insanların yüzündə ki, bilinəcək ki, bunlar bu dünyada insanların istəməklə, yəni dolanmaq, dilənsinə dolanmaq. Çünki o, insanın birinci istəmək ən çətini, birinci istəməkdir. İkinci istəmək onu neyə deyir? Yüngülləşdirir. Get-gedə bu nə halına gəlir? Adətlə, hansı ki, Bəqara surəsinin axılarının cahiləyində Allah Subhanıq Allah deyir ki, ey, yetim yetistilər, diləni kəsirlər, o kəsdə deyir ki, insanlardan əl atıb istəyərlər. Biri onlar o kəsdədir ki, onların iffəti imkan verməz onlara, insanları əl açmağa və onlar həqiqətdədir, kasıb onlara. Kasıbdır, ama onun izzəti, onun iffəti imkan vermək ki, o insanlar əl açmaq aydındır və həmsin də ancaq üzüllü səbəbdən, xüsusən də e, bəzi sələflər buyurub ki, hakimdən sultanın istəmək buna aidəti deyil. Çünki hakim sultanın qorucudur ki, öz kasıb, necə deyirlər, rəayətində olana əl ki, o da heç vaxtı milyonlarla insanın ey, hansının kəsməsinin varlığı olduğunu ailə bilməz. Siz varlığını ailə bilər evinlərin eşyiyinə mələ qədər. Anca olan şəxsinizdə ehtiyazını ailə bilər, ona görə hakimləyən, sultandan və ya da hakimləyən, sultanın ərt elədiyi idarələrdən, bölünlərdən həmən çatıb yazılırsa geri nəsə istəyə bilər. Burada heç bir maniyə deyil. Maniyə olan, şəriyyətən qədavan olan hər bir insandan əl açmı istəməliydi. Aydınlışıq haqq ilə ondan istəməlidir. Bəzən burada peyğəmbər (s.ə.s) ilə buyurur: "Əgər istəsən bir Allah mən istə." Hansı ki, Allahu Subhanahu (Allah Subhanəhu Teala) Subhan ayə və hədislərdə açıq-aşkar -açıq bildirir ki, qullarım məndən istəsin, mən de onlara istədikləri deyə. Hətta ə, bəzi qüdsiyyətlər deyir ki, gecə namazlarının gecən 1 3 hansı ki, Allahu Subhanahu və deyir ki, ha istəyənlərin məqsədiləri verir. Hanı çıxmanar məlumatı çıxmaz. Vələh və səhədis, gözəl hədisdir. Yəqin ki, öz yerində onun inşallah açıqlayacaq Allah izniylə. Ha hə, bu da göstərir ki, e, Peyğəmbər sallalləm bu cür halın, e, yəni insan nəsə istəyən vaxtı, burada istəmək iki şeyə nəzər tutulur. Həm maddidə, vəziyyətən insan həmçində sual forması. Aydındır? Yəni e, sual deyəndə yəni soruşmaq yox, yəni e, Allahdan istəmək Yəni, dünya vahidə istəyirəm. Yani buna da dua deyilir, hansı ki, e, Peyğəmbət sağsanın bir dəstə buyuruyor ki, əddua, müxhud, ibadət dua özü, ibadəti, yəni beyni üçün ki, bəzi alimlər vahidəsində dəyiş sayçılarda, ama ümumiyyə isə yani, dua vahidəsində varid olan yani, hədslər çoxdur. E, Peyğəmbət sağsanın İbn-i Abbasə təvkiyyə edir ki, əgər istəsən, Allahdan istə. Yəni, dünya vahidətin üçün e, nə istəyirsən, işte, istə, istədiyin zaman Çünki həyətəndə sonsuz ə, ətaya layiq olan, sonsuz ə, ətanı verən, heç bir ə, şəhsiz, heç bir ə, müqabirsiz verən Allah s.ə.w. ki, qul da daimən Allah s.ə.w. dən yəni istəməlidir. Hətta bəzi həddələ gəlib ki, Peygamber s.ə.v. Sal buyuruyor ki, Allah s.ə.w. qəzab edər o kəsə ki, onlar Allah s.ə.w. istəməsələr. Aydındır. Düzü bu, istəmək də o demək deyil ki, yəni, e, qul hökmən gələ kəsib olsun, Allah Subhanıqla istəsin. Fəl, yəni, e, təhsil o demək deyil ki, qul gələ kəsib olsun, gələ borcu açsın, gələ nəvli işib bu olsun ki, ödəyən məsalıq deyil. Ql hər bir halda Allah Subhanıqla istəməlidir. Hər bir halda. Əli onun var dövləti varsa, qul başqaları onu no. duval etsin, istəsin. Əgər onun heç bir şəyə ehtiyac bu ehtiyacın olmaq üçün istəsin, öz ahirətini istəsin, aydındır. Yəni, hər bir halda e, qul nə qədər o dualarından uzaq olarsa, qulun qəlbi bir o qədər də, yəni, kilitləmək, əsləmiş qəlb olar. Onu qul daimə öz duasında Allah Subhanq Qaladan yəni istəməlidir. Fəlm, düzcə, duanın da şərtləri var ki, bu barədə, yəni, gözəl kitablar çıxılayan duanın ədəbləri, ş Yəni, yaxşı olar ki, bu tür mövzularda həmən kitablara yani, müraciədə olsun. Və həmçinin teyqəmbəsən buyurur ki, və elə istəyən, dəfə istəyən deyil. Əgər deyil, sığınsan, Allah Subhanqla sığın. Əgər sığınans, sığınsan, Allah Subhanqla sığın. Və həqiqətən də e, ən böyük sığınacaq olan, ən qayil də sığınacaq olan da, yəni Allah Subhanqla yəni sığınacaqdır ki, e, hansı ki, Fatihə suresində, şayələrdə də bu şey öz tapır Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sözü çəkin, davam edir və buyurur ki: "Wa alem ennal ummata law ishtamad ala ayyin fa'uka bi şeyin, lam yanfa'uka bi şey'in illa baskatak Allah Sonra isə Peyğəmbər sallallahu bu cür şeyləri İbn Abbasa başa salandan sonra ki, yəni əsas məqsəd insanın dünyada Allah subhan təlan əmrlərini yerinə yetirib, qənahalığından çəkinmək budur, əsas məsələ Əsas məsələ insan öz aqıl həyatını qorunmalıdır, iffətli olmalıdır. E, Kimlərdənsə e, istər ehtiyazıdır, istər də ehtiyazı səhv istəməklə öz iffətini itirməli deyil. Və əməsində e, qur sığınacağı zaman Allah sonundan sığınmalıdır və sonra Peyğəmbəs azım ona daha da geniş halda başa salır və bildirir ki, yəni sən bildinə ki, e, əgər bir insanlar sənə xeyri vermək istəsələr, yəni Bütün dünyanın məhluqatları, cinlər, insanlar, mələklər, hər bir məhluq istəsələr hamısı bir yeri yıxışıb, istəsələr sən nəsə bir qaxışıq eləsin, sən nəsə bir fayda verən bir şey eləsin, və yəni sənə bildir ki, bilgi onlar Allah subhanta olan sənə yazdığından başqa bir şey etməzdər. O, bu da həqiqət, yəni bir fayda verə bilməzdər. Və həmçində bunun əksiyib, və yəni sənə buyuru ki, bilgi ilə ki, əgər bütün insanlar, e, yıxısalar, yəni cin mələklər bir yeri yığışsalar ki, sənə bir şey zərər versinlər, onlar sənin Allah s.ənin yazılmanın başqa heç bir şey yəni zərər verəməzdər. Bu da artıq qədərə imanın yəni, amilləridir. Qədərə imanı axaran yoldur ki, yəni, bu da artıq imanın altında şərdindir. Qədərlə xeyrinə, bəşşərinə aid olan hissəsidir ki, yəni, qur bilməli ki, onun başına gələn hər bir şey Allah s.ənin əmri ilə Yəni insanın əgər e, bu dünyada ona var dövlət nəsib olmayıbsa, bu fişirləşməsin ki, Allah Subhanahu taala məni istəmir və mənə bu var dövləti vermir. Çünki İmam Tabarani Rəhməhullah öz kitabında gözəl bir hədisi qeyd elib, buyurur ki, Allah sənə buyurur ki, "İnne min ibadi man la yuslihu imanu illa al-faqr və in fasadtu alayhi aqsada al-darin." Allah Subhanahu buyurur ki, Həyətən də mənim qullarımdan elələri var ki, onların imanı islah olmaz, yəni düz olmaz, onlar fəqir olmayana qədər. Yəni, o qul var dövlət görsə, imanı eləyəcək, əldən eləyəcək, imanı eləyəcək. O da, əlhəmdir Allah, şükürlər olsun ki, gözümüz və bu şeyləri çox görmüşük. Yəni, vaxtı ilə kəsib qardaş, evlindən atasanatı çıxardan qardaş, bu gün var dövlətin uzbatından E, o 87 botur. Dubayda nə namaz var, nə də kilam var. Aydındır, yəni bu hallar bu gün çox mənzərəli, yəni görünən hallardır. Və həmçində Allah Sübhana və Taala buyurur ki, yəni gör nə deyir ki, əgər deyir mən ona öz var dövlətimi onun üzərinə atsam, onu, o deyir artıq onun o var dövlətinin imanı neyincəcək? İfsad eləyəcək. Yəni fəsad yoxa çıxaracaq. Həqiqətən də sonres Allah Sübhana buyurur ki, və inəmin evadi men la O nə əfkar etdi, ləfsədəh o Və həmişə Allah səni buyurur ki, həqiqətən də mənim qullarımın eləsi var ki, onun imanı ancaq var dövlət düzü yolu ilə gətirir. Əgər mən ona deyirəm bəxş eləsən, fəqirli versən, o fəqil onun imanı inər, imanı itər. Hansı görürsən ki, e, var dövləti var, elhamdül işi gücü yaxşıdır, günü məciddətdə keçirir. Həm də görsən ki, biraz kaçılı baş verir. Nə məcid, nə cümə, nə namaz, hər şey unutub. Başın hara qatır, bir anlıq çörəyə qazanmadan öləcək. Halbuki peyğəmbər olsan vaxtında da e, düz bəzədir ki, o Tabiin ola bəzədir insan dövründə olub və e, Messihin göyərtsinə adlanan bir insan var idi. O qədər kasım idi ki, hətta pensamə deyərdi, yarasam mənə bu elə Allah səninə mənə verirəm, mən də zaman haqqını verim. Fəncam buna bu az eşidən insan çoxdir, Və axır ki, görünsən, məcusi duailər və bunun var dövlət o qədər çox olar ki, indi tədricən bu artıq əlbəttə necə təzə olanda elə bir oyunların gətirildiyi məcəsin yanına girib namazdan qalıb çıxırdı. Sonra isə bir az oyunlara çıxıb, Allahın da bizmədan üzməyə gəldi. Çox da ki, başqa ailədə bir dəfə gəlməyə, yəni o qız sürüllər çoxalmışdı, onun sürülləri məniyə yəni, gəldik, kim şəhərdə gəzə Bunun sürüllərinin sayının çoxluğundan. Və ə, düzü, bu hissə hələ bəzilə bunu təbii bir nə nisbət eləyir, bəli cəsədik yox, fənə insanın olan qıssadır və axırda e, zəkkat tərz olanda, fənə bunu yəni adamlar göndərir və bu da dişik yoxdur, belə bir şey yoxdur, siz özünüzdən dişsiniz, axırda e, bunun üçün ayın nazır olur, ayın nazır ki, o kəsək öz vədilərinə, yəni xilaf çıxar vədilərinə yenə yetinməzdir, sonrası bu götürür, harada xəstə var idi, kəs idi, onu zəkkat üçün verəndə, fənə insanın qəbul eləmir, qəbul elə bu da ayədə qiyamətə kimi davam edir, yəni, tilabat olunur və həmsin də Abu Bəşid ondan götürmür, Ömər də götürmür, əvəlsə qıssalara görə ə, Osman radiyalarına ondan, yəni, zəkət qəbul edir. Yəni, hər bir halda Allahusfantaların bu hədsi qudusilə dediyi haqqda ki, insanlardan eləsi də var ki, onların imanı ancağa, var dövlətlə, yəni, düzələr. Görürsən ki, idamcı ə, gəlib nalog bir az boyuna qoyanda, bir az işə alınca, yəni, Ağzından küfrə yaxın sözlər çıxır. Az qarşı küfrə sözlər işlər. Yəni, umdur ki, bu bar dövləti verən Allahdır. Bir, bir dəfə verən Allah, bir dəfə də Allah da bilər. O, onunla barışa bilmir. Və ona görə də e, Allah sonuna buyurur ki, və həyətən qullarından eləsi var ki, onun imanı ancaq bar dövlətlə ıslahlı olar, bar dövlətlə düzələr və əgər dir onu mən fəqir eləsəm, versəm ona, o dir fəqirlik onu iqtisad eləcək. Bəndi Allah səndə buyurur, buyurur ki: "Və boyu in nemin ibadə men la yusli mena illə sahhe vəlo asqal qullarının eləsi də var ki, onun imanı ancaq sağlamlıqla, yəni islahla, sağlamlıqla əmləgələr. Əgər deyirəm mən ona bir xəstəlik versəm, onun niyyə fesad edir. Yəni görürük ki, insandır sağlam insandır, bir damcı xəstəlikdən kimi keçici təmimə Bir damız həstləndən kimi namazdan qısaldır, yerində o zamanlar əyağa durmur. Həstəyəm, durabilmirəm, düməyə getmir, damaz namazdan getmir, sonra nə xəstəyədir, bir damızda bunun temperatürü baxırdır. Bir damızda, yəni normalda 26-27-ci, bunda bəlkə 37-38-dir. Yəni 36, normalda 37-38-dir, evdə sakitçilikdir, yaşaçıbın alında, mürəbbəsiz alında, yanında əyağa durmur. Qardaş, haradasan? dəmim çıxıb, temperatur alın 38-dir. Yəni belələri var. O sizin deyənə bir də sor verilər, təmizdin, və təminiyə görə alsan, deyər, qorxuram həştənə. Və qorxuram sözü şəriətdə yoxdur. Da şəriətdə bu yəqinliyi məsələsi var. Yəni qorxmaqdan can qor. Yəni şöbə deyir ki, sən bilirsənmişsən, xətinədirsən, yoxsa yox. Və bir şəh, səhər də qulsan, əmliyib gedib şəh, qardaşım, qorx qabəs də nəfəs Bələ şəhəyədə, belə şey var ki, ofisdə işlə işte qış almaq olun, məsək et aldım. Yəni, səhlənçalı qələmsin bir dərməsini özə. Yəni, evdən tez durardım, 5-də qış almaq, sən Yəni, ona görə, söhbət ondan yudur, həqiqətdir, yəni, bu tür qış salı bugün günümüzdə var. Yəni, görsən ki, sağlam adamdır, yoxdur, istəyir, yotardırsan, xəstələnli olub, qardaş. İç əyağına bir dənə dişan gir. Və ya ki, bir dənə miz Nəhayət yani, o cür görünür indi bu adam əgər qabr xəstəliyidirsə, bu adam biraz nə ölü ürəy zətf bulan, susuz bu adam bu heçmişə yetməzcis. Yerində olan bəlkə namaz da qılmır. Yəni həqiqətən bu cür şeylər var. Yəni insan bu cür məsələləri düz düz şiritməli deyil. Aydındır? Yəni üzü cananda baxmaq lazım. Ona görə də, də görə solumluyuq. Ancaq ə, bu cür hallardan istifadə edib tamamil ibadəti tərk eləmək də olmaz. Hansı ki hədisdə onların imanı yalnız və yalnız sağlam sağlam ulduqları halda islah olur. Qidanımız xəstələnərsə nə niyə imanları ifsad olur. Və həmçində pensanlı Allah səna buyurur ki, hə, innə və innə min ibadin man laysa lee'minuhu illə sâlim. Qolub oxu. əs Həmçində Allah səna buyurur ki, hər qullarının eləti var ki, onun imanı xəstəliyi ilə islah olur. Əgər ona sağlamlıq verirsəm ona, o sağlamlıq imaniyə iniyyər, fəsad edir. Görürsəm, mən sözü xəstə qardaşdır, daimən meclisdə duadadır, sağlamlığına şəfah istəyir, camat namazını tərk eləmir, daimən duadadır, meclisdərdədir, ələ Allah spontanlıq duadadır, aydındır, amma sağlan kim bilirsən ki, bu adam qoğuluq da edə bilər, zina da edə bilər, Elin gəlir ki, kimse tükənlər, sullarını da o her bir şeydir, aydınlər. Bütün bu hədsin də, hədsinin çiçən bəndləri demə olar ki, bizim, yani bu günümüzdə şahit olduğumuz yani əməllər, yani hər bir hallar, yani bu gün, yani camidlərdə var. Ve həmsin də Allah sənə buyurir ki, وَاِنَّ مِنْ اِبَادِ مَنْ يَطْلِبُ بَابًا مِنَ الْاِبَادَ فَاَقُفْ عَنْهُ لِكَيْلَ يَدْخُلَ الْحُجُبَ Bu tədbir-i ibad-i bi, bi inni alimun xabir. Bəhəm Allah sonra deyir ki, hərcəndə qullarının eləsi var ki, ibadətin hansısa bir yani qaqsın tələb edirlər, qaqsından girmək istəyirlər. Həmən deyir, onları qaqlını kəsirə qoymuram o, o əməli yenə etsin. Niyə görə? Hətta onun təəccüb ona dağılı olmaq. Yəni, o əməli eləyəndən sonra özündə, e, nə deyirlər, bu cüb əməllə gəb, üstünə fars halı, rahatlama halı gəlməsin. Yəni insanlarda nəlec var ki, məsəl üçün görürsən ki, gecə namaz qılmaq istəyir. Amma nəsib olmur ona. Görürsən, kimsə üstünə e, quracaq istəyir. Amma nəsib olmur. Niyə görə? Çünki Allah sənin bu hərislığını bildirir. Elə ki, o dilə elə əməl eləmək istəyir, məndir onun qarşısını kəsdirdə. Səbəb nədir? Çünki əməli edəndən sonra onun kalbine özünden razılık emele gelir, bu da onun emelini ne edecek, batıl edilecek. Yani namazı durup bir defa durup kalacak, tam iki saat namazı da sehise gelecek. Subhanallah, aksa dertşedir, uzun ulduzlar çıkmıştı. Ne bağlı? Bir şey, iki saat, iki saat yatmamıştım. Subhanallah, dertşediydi hava. Bu artık ne demeydi? Belki orusu, orusu net orusudur, sigari iftara kalır, subhanallah, bir de Allah'ımız kuruyor, subhanallah, ay oldu, ay böyle oldu. Değil, ne var oruçlu, ki hangisi, adam demir mən oruçluyum şu Mən <gülüyor> gidi namazım aydınlığı, hansı şey, bakın görün Tovhid kitabında, Abdullah abim Tovhid kitabında. Orada bir de güzel bir sıra var, o 70.000 zanetimi tanıdı gidenler. Orada sahibinin ayağına, ben imtikanım giriyorsun, nesil olur ayağına ve deyil, ayağımın ağrısından, e, nesil sanır, <gülüyor> deyil. E, Sanırılır, deyil ayağımın ağrısından değil, Gədə yatmamışam, məndir, yəni qədə namazında döyürdüm. Yani, o sözü deyir ki, bilinsin ki, yani bu riyakarlıqla deyilməyəm. Yəni, ağırdan yata bilmiş, aydındır. Həmsə qeydini, yani, yəni, namazda deyildir. Qeyd deməsinə ki, bu öz əməlindən aydındır. Yəni, sahabilər bu cür olur, öz əmələrini o cür qoruyublar. Və Allah subantala da, yəni, e, bu gündə e, gördüyümüz kimi, bu hallar var, qardaşlar da var. Görsən, kimsə ə dəhşət vermək, sədaqət vermək istəyir və hətta verir. Bir dənə İyəkəzvan qardaşa mən qarlıqla sopa ilə eləyirəm ki, bunu yenə ehtiyacla. Gəlir, asmaq üçün onu bu belə xəbərim də yoxdur. Arxa əməli nəyini, yəni, istər, gör, bahə, Allah, ısmar, gör, bunu, nə idi? Yəni Yəni istən, ona görə gör, hikmətə bax ki, Allah səni gör bu arxasında nə dediyi ki, məndir öz qullarımı öz ilmimlə idarə edirəm onların qəlblərinə görə. Həqiqətən mən deyir, xəbərdarla bilən. Bax görün ki, İndi e, nə deməkdir? Yəni Allah Subhanahu kiçməndir ki, hər qulun, hər qulun yəni özünün öz imanın saxlama halları var. Ona görə fikirləşməyin ki, gəl iki səkasıdır, kimsə, kimsə varlıqsa, anə üçün Allah ona buna bunu verir. Peyğəmbərləşmədə olan buna verdiyi nemətdir. Hansı ki, səhabələr kəsib səhabə bu gün gəlidi ki, ya Rasulallah, bizi elə əməl öyrət ki, bizi elə əməl öyrət ki, və amal etdiyimiz varlıqlara da bərabər olaq. Çünki varlılar dey, zəkat verirlər, onu elə bizdən namaz qılar, oruc tuturlar, əlavə əməlləri də var. Və bizdə amma pul yoxdur, onu verək. Sən bizə el əməli öyrət ki, biz onu elə biz də onlarla biri olaq. Əfənsəm e deyir ki, hər namazın sonra ofisini subhanəllahi Allah Allahu Bir müddət yəni gəldəyə Rasulullah və onu da öyrəndilər də onlarda. Bir də nə əlimizdə o, o vardı, on da onlar onu elə başqa nə niyə, edəyək? Onda əfənsəm Allah, <gülüyor> de, Allah, və Allah dövlətdə deyil, Allah istədiyinə verər və həqiqətdə də yəni, o var dövlət kimdə varsa kimdə yoksa o demək deyil ki, Allah sonu onu istəyib onu verib, o istəmək ilə bağlıqlıq yoxdur, o ən böyük imtihanıdır, çınaqdır. Çünki hamı ilə səhiyyətlədə gəlib ki, varlıqlar kəsirlardan 500 ilin sonra dənə tədə alınırdır, nəyə görə? Kəsir sorgusal olunacaq, bir dənə şal var, bir dənə çat, bir dənə köynek, bir dənə balacı ev, 2 tane tuyulu, 3 tane gazı tuyulu tarzı geçti. A, varlığı imfam verildi. 15 tane işçi, 15 tane zavut, ilde bin, milyon kadar pul, o falan kadar, o falan kadar, kadar var. Her köpüğü haradan gelir, para gelir. Bu ne kadar hap verir. Aziz bu halde bir tane bazı mühslenin illi yasutuna parmağından ötürü günde işe gelir. Günde işe gelir bazen. İtaf-taf e, e, neçe ilde bir yoklama gelende de o Orada 3 illi şeyi də təyədənlə bir dəvə sartrof qələmək istəyir. Bəkəm aradan etmək bıraqırlar ki, ilişən olmasın. Amma gör, Allah spontanələrin iş kimətindən başı, o kasıb, hansı ki, dünyada ömrünə qədərdi onu, əl-ləfmişi. Amma cənətə girişinə vaxt oladı, 500 milyon, bunlar yaxşı həsətlər nə var ki, aydındır. Və həmsin İbn-i gözəl rəvayət buyurur ki, İnnələv də ləyhamun fil əmrəyib min atijarati wal imara hatta yastralahu fayanduru ila-i fayaqulu al-malaikati isrifu anhu fanni in yasartu la adkhaluhu adkhaluhu an-nara faysrifu Allahu anhu fayadhullu yatatayyab yaqulu sabana fulan intahan fulan wa ma huwa illa al-fadlu az-zawajat ibn mahsud fadilan buru ki hayd anajih qullardan ki hansa bir isha və ki hətta o qədər şeylər elilləşçi alsa da bu işi yan yəni istər vəzifəni, istər bu işi, istər bu ticarəti onlarla razılaşdırsın. Və Allah Subhanahu baxır o qula, mələklərə deyir ki, onun əməli ondan çöndürün. Onun mali olmasın. Amma Allah sınırı, ondan yönəldirlər, ona nali olmur. Eee çünki Allah səni yerməyindir. Bunu nəsib eləsən, bunu onunla olub mən oza salacağam. Və və mələklər Allahın əmri ilə ondan çağılaşdırırlar və həmin qul başçı peşmanlı elimi ayə subhanallah mən Ağız qalmışdı, lüy yumuşum getdim ocaqda falan keçə. Beləli, hikmət nədir? yalnız, yalnız Allah subhan təala-nın fəzləti qul üçün. Ona görə qul hər bir əməlinə öncə istixari eləməlidir ki, o peşmançılıq olanda da, alınmayanda da gecələr baş gözün ağartmasın. Yəni bir paçka siqeti qabanıb çəkməsin ki, ayə subhan Çünki bəzilə ilə Beşir siqerət e, adamın tabulməni zadını həll edir, onun üçün düşən kimi dərhal siqerətə yönəlirlər. Və qeyd elədiyimiz kimi e, hə, hədsin bu hissəsi, hansı ki, ən axıncı ləfsi, hansı ki, Fənin sənə ki, əgər bütün e, insanlar, yıxışsalak sənə bir zərər versinlər, Allah s.ə.v. sənə yargından başqa heç bir şey yenə yəni edənməzlər. Yəni, insan bilməlidir ki, Həl bir halda, yəni qumun başı nə isə hə. yərsə o Allah Subhanahu yəni, olan olan, yəni e, yasnın, qədərinə başqa, yəni bir şey deyil. Və sonuncu läsisi pensan bildirir ki, Rusiyətli Aklamov və, və Cufqətə su, İranlı qələmlər qalxıb və yazılar quruyur. Yəni e, yaz, yəni, o deməkdir ki, artıq Allah Subhanahu qədərindən bir şey qeyd olunub cəzmauz hər bir şey var, heç bir şey dəyişilməzdir və artıq yazılan da quru, yəni orada nə isə əlavə, nə isə də yenilik bir şey yoxdur. Yəni insanın başına gələn hər bir şey Allah Sübhana və Tala'nın, yəni, qədəri ilə olan şeydir. Və həmçində qeyd elədim ikinci həfsiləsinə isə əlavələr var ki, əlavələrdən bir də odur ki, peyğəmbərsan buyurur ki, bilə və alam enna nəsə məsəbər. Yəni e, bilginən ki, ə e, səbrləndir. Yəni səbrdən e, hər bir e, köməklik, yəni səbrləndir, yəni səbr o köməyə nail olmuş olasən. Bu kömək də hər iki cihadı şamil edir. İstər düşmənlə cihad, istərsə də e, insanın öz nəfsinə olan cihad. Hansı ki, e, səhabələr buyururlar ki, insan İbn Ömer radhiyallahu buyurur ki, ən birinci cihad insan öz nəfsinə olan cihaddır və ən birincə fəth olması onun öz qəlbinin fəthidir. Yəni, siz təsəvviyin ki, təhabələrə cihat o Məhkə dövründə, o e, necə deyilək, İslamın zəif olan, müsəlmanların zəif olan vaxtında fərz olmadı. Hansı ki, nəfərdən ikisi, yəni götürək, Abu Cəhid, e, Həmzə, Radiyalanı, bir deyilma Radiyalanı, əsas üç nəfəri idi, qolu güclər, onların ikisi, müsəlmanlar, hidayət olmuşu. Amma yenə də Allah əmr eləmədi. Əmr eləmədi ki, peyğəmbərə ki, axşam ged, onun başına lon vurun, onun başına armatur vurun, onun evdə suyu qəst eləyin, bunun malını uğrayın, bu nəvrim deyin ki, o kafirdir, mənimsi, nəminin, belə şeylər eləmədi. əmr eləmədi. əmr eləmədi. Allah əmr eləmədi öz peyğəmbərinə o o cür öyrə, örnək olmağı əmr eləmişdi. Hansı bir gün peyğəmbər s.a.v. Əməkkədə, e, məhkəmanın kölgəsində döşəksən üstündə diselənmişi və səhabənin digəri göğüsü üstündən qan yerə hər yerdən qan axır. Yəni qan tərəxür, atasını vuruba dizibə qanıyib, üzü gözü e, yar olsa bizim halımızı görmüsən, görmüsən məgər bu hal ilə bizə olsa bizə kömək olsun. İpensan e, dey diseləndi yerdən durur. Artıq dey e, elə əsəbdən e, dərhal deyir, elə qızarmış İpensanla artıq bir sifətli elə bir əsəbdən qıdarmış qız, səbəkən insanı qoyurur ki, e, sizdən əvvəlkiləri dəmir mişar başlarından qoyub aşağıya kimi kəsərdilər, keyrə bölərdilər. Bədənləri dəmir e, qaşırlarla qaşırdılar, ancaq bu əməllər onların dinlə dönməyə sövk eləmək yönətməzdir. Və deyil, sonluq islamındır, sonu islamındır, lakin siz deyiniz, yəni tələssis Yəni Peyğəmbəl s.ə.v. o vaxtı yəni Məkkə dövründə, yəni İslamiyyənin ilk dövrlərində, müsəlmanların zəif dövründə, müsəlmanların az olan dövründə, müsəlmanların emmati və cin aşağı olan dövründə Peyğəmbəl s.ə.v. bu cür önlək idi o sahabələrə. Hansı gələdi də biz gördük ki o sahabələr, hansı ki Məkkələr məhəbəşdənə oradan mədnəyə izzətindən sonra artıq Diyad ayəsi nazı olanda o Bədirdə Qarmanın qarşısını almağa gedən nədən biri deməkdir, yaraşımağın gedirməyə dedim, mənim avrop var. Hansı bu günə görə desələr ki, cihaddır, gör evdə qalacaq. Demiri ki, əqdiyyəyə görə yox, ən azın qardaş ailədir, uşağım təzə oldu, hələ oynamamışam, o bizə hələ dünyayı, o bizə qalan pulum, insan malım hələ gəlibsə. Gör nə qədər səbəblər var. Niyə görə səbəbdir? Hələ imamı sevirə dədir. ki, Allah Subhanahu bu ümmətə bu cihadı fərzil etsin. Hansı ərəbəc cihadı fərzil etsin? 3-4 nəfər, nəfər seçilməklə ümmət demək deyil, ümmət insanların hamısı deməkdir. Yəni, bugün yer kürəsində neçə milyon, 30-40 milyon, bəlkə neçə milyar misalman varsa, bəlkə neçə yüz milyon misalman varsa, o ümmət o deməkdir, ümmət sən, mən, bir-iki nəfər deməkdir, hansı bugün 5-10 nəfər, Özlərini ən kamil möminlər say bütün dünyanın cihada çağılmalı diyor ki ümmət ona hazır olmı ümmet, imanı ona hazır olmalı sahabelər bu baxımdan bir dənə xırdamələri tərk eləməmişdilər onlar demirlər ki şey, saqqal dörd varmaq sünnətdir ondan bidətdir bundan aşağı olmaz nə bilim balaq bəzi qondu belə şey yox idi onlarda bu sünnətdir bu nafilədir bu belə belə şey yox idi onlarda onlar üçün bir şey var əməl Onlar əməllər edib, qırdalardı bu səviyyə çatmışlar. Hansı ha. bu gün o cihad cihad deyənlər gözən yoldaş əlində siqaret, axşamlar qəlyanaltı ki, balaqə qafısının altında, nə bilim yer yerdə bazılı şey dövlətidir, mənim nə, nə dövlətidir. Danışanda da bağ taultun elancə tault çağından sonra tault, yeməkdən sonra tault. Nə isə danışır. Am baxırsan ki, zahirən nədir? Hiç, nizim, Yəni, bir əməl yoxdur ki, zahirən, deyirsən ki, bu filan şəkir müsələn olabilər, aydındır. Yəni, ona görə e, sahabələr o cür əmələri eləmişdir, o səviyyə çatmışlar və Peyğəmbər səzindən görə burada bildirir ki, həyətlən bilgilən ki, e, köməklik təbirləndir. Yəni, insan o çətin, sahabələr o cür çətinlə təbirlədilər, ası olmadılar ki, islaman çıxmaqlar ki, o dövrdə nə oldu, oldu. Hicrətdə məsəl üçün, e, dindən çan oldu, Məhkədə dindən çıxan oldu, barda dövlətindən görə dindən çıxan oldu. Məsələn, Heyzam öz ölsənlərindən bir Ramlə, bin təvuscan, yəni Muaviya'nın bacısı. O öz yoldaşı ilə hicrət elmişdi Habeşdana. Hətta ilk misalman küfr, yəni dövlətindən müşriklərin əlindən hicrət edib çıxıb Habeşdana getdi, da oldu oldu nəsfani. Getdi oldu barda Arafsan işdədi, bilmətdə özü qursan da, axıda oldu Mürsəd dindən çıxdı, amma hicrətdə Faydındır. Yani bu tür şeyler, o nefs hasılı, ne zeksi, ne oldu, geldiler medneye, yani bütün ərəyden çektiler, o bütün ərəfədə, geldiler medneye, medneye artık bunlar yığırlar, möyşəm bir dövdüler, ya sonra da artık cihaz əmr olanda, hamısı bir yumruk kimi kaldı ayaqda. Yani, ya e meleki, ya arasılı mən hürməkmişəm, meleki hürmamı yığmamışan, ya mənim uşağım var elə adım qoyum, belə şeylər olmadı. Haydi onlar hansı, o cür insanlar iləcək, Peyğambə Səhəm deyəndə ki, Allah yolunda deymirlər evdə sayma, yox, şifayəcə qoyma qalan qazım. Gətirdi, Osman Rədənin ətəyini çöktü. Abək bütün evinin mülkünü gətirdi, onlar Rədənin yarısını gətirdi, qoydu ki, insan qabanı. Yəni, onları da iman artıq, o dərə zəyləri. Yəni, Peyğambə onları Məhkədə ona öyrətmişdir. Səbir, səbir, səbir, səbir və köməli də səbirləndir. Yəni, heç nəyət, hər şeyin öz vaxtı var, o vaxtı gələənə qədər insana nə ilə deməli? Yəni səbərlə. O da təsərrülə 13 il məkkədə öyrüdü. Sonra da Məddənəd düz, düz, düz. Sonra Cəfəz olub 2 ay namazı bu onun altıncı cihadlan danışır. 2 ayda bəlkə mis namazı əməli başa bilmir. Bəlkə mə bütün sözlərinin rukunlarını bəlkə bilmir. Bəlkə hərfi də tam bilmirsən. Cihaddır. Bəs səbərlədi. 2 ayda namazı ya. Biruncucu bu təbiri bura yığıbmuşam. Ba Hansı ki, bax Peygəmbər deyir ki, e, həqiqətən də dediyimiz kimi, e, burada da e, köməyli iki şeydədir, iki cihadın içindədir. İstər e, döyüş cihadı landı, ki, e, o çətinliklərdə səbirli olmaq lazımdır. Deyək ki, sahabelərin o döyüşdə bəzi döyüşləri udmaqları, məsələn, o e, döyüşündə onlar məsələn ilk əvvəli udurdular, sonra pensin ələnə ans oldu, onlar dağı təkərlədilər sorğu aldı, onun ətrafından fırladı, gəldi. Yəni elhamdullah isalmanların başına gələn gəldi. E, onlar demək olar ki, xeyiləm itki verdilər, hətta peyhsanda yaralandı. Yəni dişinin bir də döyüşdə düşdü, üzü də yaralanmışdı. Amma yenə səbir eddilər, elhamdullah növbəti döyüşdə də üç e, müşkiləri onlar gəli yəni, e, tamamilə, yəni axırına çıxa bildilər. Və dediyimiz kimi, e, burada kömək iki cihadın içindədir. İstə E, nəfsindən ziyad isə də düşmənin ziyadın, ikisində də Allah üsbəndə Allah insana köməkli yedir. Yəni, e, nəfsindən ziyadı ne zəyliyir? Yəni, şeytənə qarşı ziyadı. Və sən görürsən ki, hə, e, ilk dəfə insan nəsə eləmək istəyir, şeytan qoymur. İstər gecə namazına, istər süb namazına, sətin doğalılarda, amma görürsən ki, səbir eləməklə get-gedə şeytan zəifləyir. Yəni, görürsən ki, e, bu dəfə süm namazına durur, sabah durur, sabah durur, durur, artıq sümdən disadə əvvələ qoyur saatini, artıq onun üçün eynəyir, rahat tuturmaq. Yəni, müqamət göstərdi, qalib gəldi şeytana, sonra isə səbirindən sonra Allah sana bunun üçün eynədi, yolun açdı, hatanlaşdı, bağırdıq, gedinəm azına durur. Sünnət oracı, tərzi tutur heç bir problemci, sünnət oracı gələndə, dirə ay o hey gün ortada dolma fikirlə mənbə təyyeməyim. Sadəcə o manşetdə nə tələb olar? Yoxsa bu gün qalsın. Gəlin gedək, qardaş əhəmiyyət qarı yaxşı deyil. O bizim getdi. Və bu nə? Hamsədi şeytan ona qatdılar. Aylandır. Amma bir dəfə özün dolmadan saxlayır. Bir də vaxtdan saxlayacaq. Üsün də və onun üçün problem. Hətta kebab olsa da iqtirah atmır. Aylandır. Və e, sonracı fəlsəbəni isə bu yolda də hər bir fərad, yəni çıxın çətindən çıxış, e, çıxıntıdan sonradır. Yəni hər bir çətinliyi gəli, və sətinliyə dözmə Allah sunum onlara yol masır. Yəni, yəni e, sahabilər, baxın, görün, yəni, biz daimən sahabiləri nümunə gətiririk, çünki nümunə gətirilətsiz sahabiləri, başqa heç kəhliyyət yoxdur. Məkkə dövründə azcıq idi. Üç il müqavilə aralarını e, doğur bağladılar, sahabilərə tülək qıda etmədilər, evləndirmədilər, tizarət eləmədilər. Sahabilər o aznadaqlı hallarda şəhərdən çıxatdılar. Yəni, çox çətin, yenə də dinlərlə dövmək, aydındır. Sonra üç yıldan sonra təyizdən öz e, Qurayşı-naqsaqlar aralarında bildəşdirilər ki, bizim qəbirlərdir və yaxud və s. Təyizdən yenədilər, e, e, araların aqsaqlar, yenə onlara öz əvvəlki hallarına düşdürlər. Yəni, hər bir çətinliyidən sonra isə Allah s.ə.w. həmən o qurubdan fərəzi də var, yəni o çıxıqdan çıxışı da var. Həmçində ben insan görür ki, və bilgilə ki, Hər bir çətinlikdən sonra da rahatlıq olar. Yəni bu çətinlik yəni daimən deyil. Ona görə Müsəlman e, bu cür hallarda təslim olmalı deyil. Yenə yəni, görə kimdəsə məsələn evdə hansı bir ibadəti yerinə yetirmək maneəsi varsa, o onun tərk etməsin. Demək hə belə bir heç söz olmaz. Elə belə olar. Elə davam edəsiniz, daimən duasında, dəvətində Allah sənin istəməyənlə. Çünki bu ə e, nəysə eləmə istisə qu görmə səy görsən canatsan nəcis Allahu səndə Quran-Kəndi buyur ki inna Allah lə yuğəyir bi qum hətta yuğəyir məqam pusiyib Allahsına deyir ki e, bir qəvmi dəyişmətdə onlar öz özləri özlərində dəyişdirməyə qədər yəni qula gəssi gələ tövbələmək heçisi bu məna məlidir çünki tekenən zəumaldı onun yollarını axtarıb tapmalıdır yox mənim qanım öyrəşib gəlib onlardan sifədilməlidir yəni yana qan üzmə keçsin siqayet almasın, siqayet almasın, bu gün orucam, bu gün orucudur. necə olur orucuda təhkidir siqayeti, necə olur həddə gedəndə bir ay siqayet çəkmir. Nə mümkündür bu, aydındır? Yəni, bu cür hallarda qul təhsil olmaqdır. Deməzsin ki, hədib əslam elə alın vireyə, valideyni yox, dəvətdə, duasında, bütün e, hər bir hədib, fənizamın hər bir hədisi, hər bir, bir mövzunu özündə şamil edir. Aydındır, fənizamın kəlamlarını oxusun, Dəstədə qulaqsını, duasını unutmasın ki, hətta Allah subhanadan onun üçün nəsə Biz davadan dua edək ki, Allah subhanada, Allah peyansan bizi, bizi peyonsan ümmətini eləsin. Bəhətlə, e, vəsv olmalıdır, bizə də nəsib olsun Allah. və düzün Allah belə basar əmmədini belə eləsin.